Мусила йти до школи, розпалювала груби в класах, мала підлогу, наносила воду величезний цинкований бак з краником, прилаштованим так, що коли його відкрити, то вода била цівкою сторч. Учні, захотівши пити, ловили ту цівку відкритими ротами, як пташенята, розколочувала у пляшці з під шампанського круглий брикетик чорнила і доливала чорнильниці, що їх. Чергові у класах після уроків збирали в дерев'яні шухлядки. Одне слово – була при ділі. І Микита Нестерович не поминав нагоди підхвалювати Саньку, хоч найперше мав би тішитися сам, бо показник з ліквідації тунеядства віднині не викликав у ньому гризот партійно-сільрадівського сумління. Настуся мала день народження на покрову. Тієї осені їй виповнилося шість рочків. Через літо до школи, в перший клас. Сенька надумала відзначити цей день народження небуденно. Подарувала дониці портфелика, на той рік згодиться. Напекла пирогів з яблуками, рисом та вареними яйцями. Калиною, маком. Витягла всю ту смакоту з печі і поставила ще гарячою на стіл. І вони сіли святкувати. Звісно ж, увімкнули телевізор. Урочистим і піднесеним голосом диктор саме повідомляв. У Москві на пленумі Центрального комітету партії з посади першого секретаря звільнено Микиту Хрущова і на його місце одностайно обрано товариша Брежнєва – Леоніда Ілліча. «А я Брежнєва бачила», – сказала Санька. «Де?» – спитала Настуся, не розуміючи, однак, про кого йдеться. «На цілені!» Її якраз хрущов і придумав на наші голови. «А що таке цілина?» Санка заплющила очі і на хвильку перенеслася в казахстанські степи, і за спиною пробігли протяги, і серце заскімлило за чимось нездійсненним, але ще до можливості здійснення безповоротно втраченим. Перед нею промайнули обличчя призабутих уже людей, і Харитонове, зокрема, і вона... Стріпнула головою, боячись бодай на змиг ока, піддатися розчуленню, а ще більше, аби свідком того розчулення стала Настя. Цілуна, доцю, кожного своя, і мені туди можна, ще мало пирогів з'їла, відказала санька, і вони накинулись на вечерю. Через кілька років Настуся прийшла із школи, застала матір у хліві коло худоби. І переможна закричала. А цілено вигадав, зовсім не хрущов. А хто ж? Не одразу торопила, про що йдеться Санька. Давно стеже з пам'яті епізод на покрову кількарічної давнини. Товариш Брежнєв Леонід Ліч, генеральний секретар нашої партії. Де ти таке чула? У школі. Наш учитель нам розказав. Що ж? «Хай буде генеральний секретар!» – зітхнула Санька, думаючи про своє. Відтоді Настя стала шкільною активісткою. Доймала матір виготовленням стінгазет, плакатів, малюнків, костюмів і масок до всіляких святкувань. Що вони там святкують, коли діти з років вертаються вічно голоднющі, як хорти після полювання? Нарешті настав день, коли дошка прийшла додому з комсомольським значком на грудях – і заходилася знімати образи на покуті, що висіли там, либонь, ще від бабиної мотроненої баби. І тут уже Санька не витримала, надавала юній безбожниці по руках і насварила. — Не чіпай, це тобі не в школі. Виростеш, матимеш свій дім, тоді і порядкуватимеш, як заманеться. — А це хіба твій? — ошкірилася дочка. Ти сюди на все готовенька приїхала. Санька поволі опустилася на лаву під вікном. Ось і маєш. Здавалось би, вона щодня буває в школі. Той знає, хто чим дихає, які балачки точаться межу учителів та дітей. І з Насті очей не спускає, з ким-то дружить і до кого в гості ходить. А от же не вберегла від лихих язиків. Санька відчула... Настя стала для неї відшахнутою гілкою, та ще коли прийняла у спадок її санчен характер, жди великої бурі. Буря збралась довго, зате й накрила Саньку без жодної надії на милосердя. Настя, скінчивши школу і отримавши паспорта, подала в райком комсомолу заяву, аби її послали в Тюмень на розробку нафтових родовищ. І їй не відмовили. Була ж бо ватажком усієї шкільної комсомолії. Санька здогадалася, мовляти, зайве. Пригадала своїх батька-матір, коли сама їхала на цілину.